Hej och välkomna till veckan med Petri Krim. Jag heter Linus Lindal Och jag heter Mariela Quintana Melin. Och när man trodde att det lugnat ner sig lite med skjutningar och sprängningar- efter det extrema läget som vi såg förra veckan- så har det smält flera gånger igen. Ja, i onsdag så sköts det mot en lägenhet större i centrala Södertälje- klockan två på eftermiddagen. Och på kvällen sköts en man i 25-årsåldern i Eskilstuna. Han skadades och ingen är gripen. Och natten till att vi spelar in det här avsnittet så exploderade vi en port till ett flerbostadshus i Akalla i nordvästra Stockholm. Ingen har kommit till skada där och ingen är vad vi vet än så länge gripen. Och det har också skjutits mot en fastighet i Linköping. Och vad av det här som är kopplat till de konflikter som pågår i Stockholmsområdet som vi berättat om, ja det fortsätter vi att kolla på. Vi släppte ut avsnitt tidigare i veckan som fokuserar på en av de konflikterna, den mellan Rävan och Dalen. Och en teori där är ju att den konflikten handlar om att räven försöker ta över narkotikamarknaden i Sundsvall från en 24-årig dalenledare. Och igår kväll, alltså under torsdagskvällen, då händer det grejer i Sundsvall. Sju personer sitter anhållna efter polisens stora insats vid flera adresser i Sundsvall under torsdagskvällen. Det är enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten. Totalt är sju personer anhållna nu i Sundsvall och de är misstänkta för bland annat förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. De här husransakningarna som genomfördes resulterade i ett antal beslag. Det togs större mängder narkotika i beslag, liksom vapen av olika slag, bland annat automatvapen. Man har också tagit misstänkt sprängmedel i beslag. Där sa vice chefsåklagare Karin Everett på en pressträff. De anhållna ska vara från Sundsvall och andra städer. Och enligt åklagaren så har ett mord och ett antal sprängningar förhindrats tack vare den här insatsen. Två av de anhållna ska vara under 18 år. Och så här sa Veronica Andersson som är chef för utredningsenheten på polisen i Västernorrland. Det här brottet som vi nu utreder har kopplingar till andra brott som vi redan utreder. Och vi ser precis som i andra delar av Sverige att de här nätverken och de här kriminella aktörerna eh, agerar både regionalt, nationellt och internationellt. Och det verkar ju som att det här hänger ihop med det som har hänt i Stockholm. Och i vårt långa avsnitt, ja, då berättade Petra Berggren från P4 Västernorrland att fältarna i Sundsvall märkt att många unga i staden är oroliga.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 Och under det senaste dygnet i Stockholm så har 16 personer gripits misstänkta för brott kopplade till den senaste tidens våldsbrott och det är enligt P4 Stockholm. Och När det kommer till sprängningarna och skjutningarna i Stockholmsområdet så har inte bara en hel del personer gripits utan också anhållits och häktats den senaste veckan och vi ska gå in på det alldeles strax. Ja, för du och jag Linus, vi har inte sett på flera dagar. Nej. För parallellt som vi håller oss uppdaterade med alla de här sprängningarna och skjutningarna så pågår det också flera rättegångar i Stockholmsområdet. Precis, om vi börjar med vart jag har hållit hus då, så har jag suttit under två dagar i säkerhetssalen i Södertörns tingsrätt och följt rättegången mot en av hjärnorna och pådrivarna av kidnappningen av Einar som vi har pratat om tidigare här i Petrik Krim. Ivan, som vi valt att kalla honom, har suttit med i kriminalvården. Dens gröna kläder, han har följt åklagarens genomgång av bevisningen noga och bläddrat i förundersökningen. Om vi börjar med onsdag så gick hela den dagen åt att åklagare i gick igenom bevisningen som framförallt består av chatt. ...som man kopplar då till Ivan. Och mycket av det här har tagits upp redan i det så kallade vårbymålet. Och igår, alltså under torsdagen, så var det Ivans tur att höras. Så man var ju lite nyfiken på att se vad han skulle säga- ...eftersom i polisförhören så har han inte sagt så mycket. Ja, vad sa han då? Linus, vad sysslar du med? Håller du på att försöka göra någon så här- ...26 minuter tystnad eller 26 sekunder tystnad- Nej men det var så här det var faktiskt att eh, åklaren Ida -Nell, hon ställde fråga efter fråga efter fråga och eh, Ivan då han eh, sa ingenting. Inte ens inga kommentarer. Nej men det första som hände det var faktiskt att ordföranden då alltså domaren i målet frågade inför förhöret om eh, Ivan hade något att säga och då sa han nej tack. Eh, så någonting sa han faktiskt men sen så svarade han ingenting på en enda fråga. Och medan du har varit i den där rättegången så har ju jag varit i en annan säkerhetssal i Attunda tingsrätt. För där pågår ju rättegången efter mordet på tolvåriga Adriana. Och det här är ju en rättegång som har hållit på sedan oktober eftersom det är fler brott än bara mordet i den. Och i veckan så var det till slut försvararnas tur att prata. Och en av dem sa till mig att vi har ju bara suttit som åskådare här under hela hösten medan åklagaren har fått prata och prata och prata och prata. Och då när jag var där så var det Martin Persson som försvarar en 30-årig man som är åtalad bland annat för mord som började prata och han höll på hela dagen. Han sågade förstås all bevisning och presenterade typ åtta alternativa gärningsmän som han menar då inte har uträtts ordentligt. Vi kan lyssna. Vi kan alltså. Har varit vem som helst av de här Altevianismannen eller någon annan som satt i jordkonstellationer i den här vita Audin när Adriana mördades. Ja, och vi fortsätter förstås att bevaka den här rättegången och i nästa veckas långa avsnitt så kommer vi berätta om hämndskjutningarna och mordplanerna som följde på mordet på Adriana. Och nu till våldståden i Stockholm för flera personer har gripits, anhållits och häktats den senaste veckan med koppling till de olika sprängningarna och skjutningarna som har varit. Till exempel för Årstadsprängningen. Jag låg och sov och väcktes av min fru. Jag hörde en explosionsmäll, rättare sagt, som vi direkt uppfattade som. Då började jag titta runt vad som hade hänt, om jag kunde se någonting huvud taget det. Och det där sa ju en man som jag träffade där vid det där huset i Årsta där en handgranat exploderade på ett våningsplan högre upp i huset förra torsdagen. Och tidigare i veckan så häktades faktiskt en 22-årig kille för den här sprängningen. Och Daniel Jonsson han är förundersökningsledare för fyra av de här sprängningarna som skett den senaste tiden. Genomgående för våldsdåden är att de har genomförts hänsynslöst och med stora risker för allmänheten. Och att de här männen eller pojkarna då, som är misstänkta för att ha utfört de här skjutningarna och sprängningarna är yngre än vad jag har sett tidigare. Ja, att det är impulsiva och eh, eh, ja, med stora risker för allmänheten är det som utförs helt enkelt. Den misstänkte 22-åringen, han har tidigare dömts för grovt vapenbrott, grov olovlig körning och inga narkotikabrott och han ska enligt polisen ha förekommit länge i narkotikasammanhang och rört sig i kriminella kretsar i centrala Nacka. Och Daniel Jonsson då åklagaren som vi hörde precis, han hade faktiskt utredningen som ledde till att 22-åringen dömdes för grovt vapenbrott 2021. Ja, det var ju tal men där var det ju en film som påträffades i en telefontömning. Och utifrån den filmen så kunde polisens tekniker säga att det var ett riktigt vapen som man avsyrade på den filmen utan att vi hade då det fysiska vapnet i beslag och, liknande. och där dömdes han för grovt vapenbrott. Ja, men i flera av de senaste veckorna ståd så finns det ingen misstänkt gripen. Som till exempel för mordet i Huvudsta i Solna i fredags. Där var det ju en man som enligt våra uppgifter troligen inte var måltavlan för skottlossningen som sköts till döds. Men när polisen var där och samlade in vittnesmål så upptäckte de något annat. Ja, för polisen får kontakt med en 18-årig kille som de vill höra som vittne. Och när man kollar upp den här killen så kommer det fram att han är anhållen i sin frånvaro, alltså att att han är misstänkt för en sprängning i Bagarmossen den 2 januari år. Och i det fallet så satt det redan en person häktad. Men den här 18-åringen, han häktades i måndags, också misstänkt för sprängningen i Bagarmossen. Han förnekar brott och jag ska ju vara tydlig med att säga att han alltså inte är misstänkt för inblandning i mordet i Huvudstad. I lördags så var det en skottlossning i Enskededalen i södra Stockholm. Efter den här skjutningen fick polisen tips om en bil och det blev biljakt på E4. I den här bilen satt två 15-åringar från Jordbro och en 18-årig kille från Bromma. De tre har häktats misstänkta för grovt vapenbrott och mordförsök och alla tre nekar till brott. Och så till sist igår torsdag så häktades en 17-åring, en 19-åring och en 20-åring för förberedelse till mord. Och två av de här personerna, de hittade polisen när de i söndagskväll stoppade en bil i Jordbro. Och då hade de vapen i bilen. Och där fick ni en glimt i några av utredningarna som pågår för fullt kring skjutningarna och sprängningarna just nu. Och med det tar vi helg. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin.